Mikel, goenetxe zuzira asuanta, erikoetxean. Deliberatu duzue, iz, matxikote, kanporatzia ustaritze bai zerrendatik, bozka baten bidez zergatik? Lehen gauza, be, boskatu dugu bai, uh, kanporatzea. Hori, uh, um, guk gure, gure sistema, da, zerrenda um, serend, bat uh, erria bizidadin etik uh, eldu da, zerrenda hori, uh, da usteitze bai, eta barnean, uh, Uh, dira erria bizidanieneko militanteak gehi ustaiztarrak uh, uh, batzuk eta horra um, sigira uh, sartu shart, ditugu ustaiztar batzuk uh, oinarizko pundu batzukekin, ekin uh, pundu horiek ziren ben egin uh, presuen alde ziren, Euskara ofizialtasuna, lura laborari entzat, aet lgb kontra eta irigintzak denentzat. Hori Hori, uh, oinarrizko punduak ziren, denak ardoz ginen eta hortan uh, segitzen dugu. Azken, uh, joan den hastean, boskatu dugu uh, bai, uh, ifen... Uh, Uh, ife matxiko ten uh, kamporak uh, gure ibili molde da, uh, erango nuke, asamblea da. Guk, zerrenda uh, barneana, adibidez, ogoita behatzi usteitzeko bai autexiak eta ez autexiak, bestiak, Uh, bilkurak egiten ditugu barnean, eta hautetxi bilkurak ere egiten ditugu. Hor barnean uh, be, pizten ditugu debateak, hori kontseiluko punduak, kontseil, eriko kontseiluko puntuak edo gaiak, uh, eguneroko gaiak. Eta hor debateak uh, sortzen dira, guk uh, be, bakotxa ekartzen du bere ikarpena, bere, bere, eh, bere iritzia, Eta hortik uh, kontseiluan bozkatzen dugu. Eta, bo, behoa, uh, if uh, batzutan eldu da, edo ez, batzutan eldu da bilkuretan, eta hor isil-isila gelitzen, gelitzen da. Beste, eta gero kontsailuan beste, bere punduak edo bere irritiak uh, bozkatzen um, ditu edo ateratzen ditu eta uh, kont, gure kontra uh, bozkatzen ditu. Guretzat da ibil molde hori uh, guretzat ez da, ez da posible guk denak uh, elkar uh, lan egiten dugu eta Uh, bon, Batzutan ez gira ados, e, ez behar gira ados, ebe pundu, punduak uh, bastertzen ditugu, edo berriz moldatzen ditugu, akordio bat uh, lortu arte. Euskararen ofiziatasuna bozkatu zinuten, ez da onartua izan prefeturaren edo estadoaren ganik, dugu, eh, if matxikotek eriko bilkurako kontseiluetan, eh, lepura atzen du ez izaitia bat bateko itzulpenik adibidez logika hortan eh, eta zer diozue horriburuz? itzulpena hori ezarriko dugu eta gukaados gira bozkatu dugu Euskara, euskara Ofiziala, besteaz e, eman behar dugu itzulpena hori. Gero hor ere, heriko etxe batean bon, dena biziki kompplikatua da dena legalki egin behar da. ez gira, Uh, ez da botatzen nola eta gero uh, be prefetura hor dela eta, eta bera bai uh, botatuko du eta gero errekuperatzeko be, uh, zaila da. Beztenaz guk uh, normalki uh, egiten egin behar dugu uh, bon, gai hortan adibidez, Untsa untxa begiratu behar dugu nola egin, ez da bakarrik uh, uh, materiala eta hori, untsa begiratu behar dugu eta hor ezartzeko. Uztaritze baien, eh? orkestu ziren ogoita bederatziak ziste, ogoita bi aute dira. Bilkura horretan, ustaritze bai zerrendako bilkura hortan zointan kanporatu duzuen uh, IF. Beste lau atera dira, jakina da uh, lore Arishti Zabal uh, ere IF Matxikotekin biekxe hituko du te kontsailuan, baina ez gehiago gehiengoan, ez gehiago zuekilan. Okay, okay oposiziorat pasatzen direla, beste talde bat, behar bat beste iruena, mintzatzen giren, mementoan estadiak inaui, no? Gelitzen dira, oraindik bi hurte ondoko haute eskundeak behigira, Mikel Goenetxe, orain arteko lana zelantzane zartzen du horrek? Bate, bate, hori uh, guk segitzen dugu, gure gure hildoa segitzen dugu, hor da harazoak, teknikoak uh, ukango dugu, uh, adibidez, uh, Uh, lorek hori uh, tolosarekin aremanak baditu eta bon, be, beragabe uh, be, atseman behar dugu bestesistema bat eta segitu behar dugu Hori uh, Ope, opos aiut, oposizioa ahonditzen da ere zuentzat. zan? Bai, bai, bai, bai, ebe debatea ahondituko da ere mm Hor -hmm. problemen egabe guk oposizioa hor be, berdin debatea be, gehiago debate izanen da eta. Eta problema ikortan, eh?